Ötödik fejezet Uri Grófnak még élt az atya. Göthös öregember volt, most a téli időjárás az idén elvitte. Közben pedig a bécsiek elégedetlenkedni kezdtek Ejzinger kormányzásával. Így történt, hogy Uri Gróf ismét a király kegyeibe került. Egy szép napon az a hír érkezett Hunyadékhoz, hogy a király az illendő gyászudvarias kifejezései közben úgy összemelegedett Ulrich Gróffal, hogy megint testi-relki barátság van közöttök, és Ulrich gróf megint felköltözött Bécsbe. Sőt, segít kormányozni. És természetesen minden módon érvényesíti befolyását a magyar dolgokra is. Ez már onnan is meglátszott, hogy megint felburjánzott az időközben szünedező Mendemonda, valami nincs rendben az ország pénzeinek kezelése körül, azon kívül a hunyadiak a hatalomra törnek. Sőt, az udvar felül olyan plegykákat hozott a szóbeszéd, hogy ulászló király nem véletlenül hold hősi halált a várnai csatában. Hunyadi volt ott a fővezér, és azt gondoskodott róla, hogy a királyt olyan helyre állítsa az ütközetben, ahonnan nem térhet vissza többé. S amit megcsinált az egyik királlyal, valami módon megcsinálhatja még a másikkal is. Szilágyi Mihály, a szenvedélyes sógor, úgy döngött, hogy szikráthányt minden szava. János, kinyílik-e immáron szemed? Nem veszed észre, hitvány úrjuk mit forral? Addig hüteti a királyval, hogy megölni törekszöl, míg az király jogosnak tartánja, hogy téged lába alól eltögyön. Hunyadi János nem felelt. Hallgatag ember volt természete szerint. Minden esetre éjjel-nappal páncélinget hordott, most már a fiait is erre kötelezte. De legtöbb gondjával és buzgalmával nem Uluri Gróf munkájának adózott, hanem élete nagyobb céljának a keresztény világ megmentésének. Miklós pápa keresztes háborút hirdetett, és követek által próbálta megmozgatni Európa keresztény fejedelmeit. Hogy mind fegyverbe hívhassa őket a vallás megmentésére, ahhoz előbb ki kellett volna őket békítenie. Például Fridriket, a német-római császárt az ifjú ötödik Lászlóval, mert a gyám most erősen tartotta a haragot gyámfiával. Az apró német fejedelmek közt is sok volt a úgy, úgyhogy egész Európában serényen és hevesen agitált a pápai diplomácia. Magyarországon nem sokat kellett fáradnia, a magyar haderő állásfoglalását Európa első hadvezére Hunyadi János jelentette, az pedig minden tehetségével a török ellen készülődött. A budai országgyűlés minden vitatkozás nélkül a keresztes háború mellett döntött. Hunyadi János is készült erre a kongresszusra. Bécsváráig el is jutott, de ott nagyon gyanús dolgokat kellett tapasztalnia ahogy családjának szűkszavúan elbeszélte visszatértekor, életét nem érezte biztonságban. A király megvan győződve, hogy a hunyadi család őt meg akarja ölni. S ha a király erről megvan győződve, nem sokat kockáztat az olyan udvaronc, aki valami rögtönzött szivakodás során kardot ránt hunyadi Jánosra, ő tehát visszatért hazai földre, és csak a jelentésekből tudta meg, hogy mit végeztek az európai fejedelmek a helyi várban, Fridrik Császár székhelyén. Azt végezték, hogy ebben az esztendőben már úgysem érdemes ilyen óriási hadjáratot megindítani, majd összeülnek ősszel megint, és jövőre okvedlen megindul a keresztes háború. Mint hunyadiaknak jelentették, ezen a kongresszuson három papi személy tűnt fel nagy ékes szólásával. Az egyik az a pápai követ volt, Enea Silvió Piccolomini nevezetű olasz, aki már eddig is szónokolgatott Miklós pápa nevében a német-római birodalmi gyűléseken. Nagy vetélytársa volt neki vitéz János, a váradi püspök, akit Hunyadi János előre pályáján, s aki már várta a Rómából a bíbornoki kalapot. Vitéz még klasszikusabban tudott bánni a latin nyelvvel, mint Enea Silvió. Voltak olyan szónoklatai, amelyeket lemásoltak és Európa szerte tanítottak az iskolákban, mint a latin szónoklás formai tökéletességének példáit. Az ilyen fényesen csiszolt és klasszikusokon nevelkedett elmék mellett egészen más tulajdonokkal tűnt fel egy harmadik pap, minden hierarchiai rang és fény való minorita szerzetes, Giovanni nevű, akit közönségesen csak Johannes Kapisztránusznak neveztek, mert egy Kapisztránó nevű olasz faluból származott. Regényes történeteket beszéltek róla, fiatal korában tekintélyes közhivatalokat viselt, de mikor felesége, akit nagyon szeretett, meghalt, ő Kolostorba vonult. Példanélkül való szenvedélyes szónoki tüze felkeltette a pápai udvar figyelmét, s rendesen oda küldték, ahol valami ellen, vagy valami mellett agitációra volt szükség. Ellenállhatatlanul ragadta magával a hallgatókat, még azok is lelkendező izgalomba jöttek tőle, akik nem tudtak latinul, és nem értették, hogy mit beszél. A magyar urak valósággal beléje szerettek az öreg minoritába, és kérlelve, kényszerítve unszolták, hogy jöjön el Magyarországra is. Meg is ígérte, hogy eljön győr várába, ahol a magyar rendek tanácsülést készültek tartani. Ide már Hugadi János is minden esetre el akart menni. Úgy gondolta, hogy amíg ennek ideje eljön, ráír gazdaságaival törődni. De váratlanul király levelet kapott. Ötödik László azt írta neki, hogy országos dolgok megbeszélése véget jöjjön Bécsbe. Ezzel a levéllel egy időben egy török ember érkezett hunyadiakhoz. Mindenáron a főkapitánnyal akart beszélni. Azzal is csak négy szem közt. Megvizsgálták, hogy van-e nála eldugott fegyver. Nem volt. A vár ura tehát bezárkózott vele. Jó sokáig beszéltek. Utána gazdag ajándékot kapott, és elment. Gyönyörű dolgok, mondta Hunyadi a feleségének és fiainak. László király engemet megöletni rendült. Mind a két fiú azonnal a kardjához kapott. Apjok elmosolyodott az ösztönszerű mozzulaton. Nyughassatok! Megvagyon készen az terv, hogy mi hint Bécsbe érkeznék, legottan bírák elé állítsanak, és felségárulásért fejvesztésre ítéljenek. Nem az király eszitől ez, persze, hanem úrri grófétul. Ki volt ez a török? kérdezte Mátyás. Valakinek küldöttje, jó barátnak pedig, azonban nem első. Keblébe nyúlt, és két levelet vett elő onnan. Névtelen levél mind a kettő óva intették egyik latinul, másik németül, hogyha élete kedves, ne jöjjön Bécsbe, ahová hívni fogják. – Mit évől lépsz, uram? – kérdezte Hunyadiné. – Nem még Bécsbe. – felelt mosolyogva a fővezér. – Az határig még. Hívjátok kancellistát ide. Mátyás kiáltott egy íródeákért. Az jött is futólépésben és Hunyadi a családtagok hallatára levelet diktált a királyhoz. Ebben Kurtán furcsán kifejtette, hogy ő Magyarország főkapitánya, és a régi magyar jogszokás szerint, mint magyar közjogi méltóság, csak saját hazája területén köteles az uralkodó rendelkezésére állani. Ezért utasítást kért ő felségétől, mely magyar helyen és mikor jelenjék meg. A levelet azonnal futár kapta, aki szélvészgyanánt vágtatott el vele. Nem volt más hátra, mint várni a királyi választ. Futár az meg is jött. A király kis éjjepésen válaszolta, hogy főkapitánya túlságosan ragaszkodik a formákhoz. De legyen kívánsága szerint, ekkor és ekkor jelenjék meg várában, ott majd a király meghatalmazottaival találkozik, és a főben járó tárgyalni valókat megbeszélheti velük. Hunyadi János felkerekedett. Mind a két fiát maga mellé rendelte, és különös pompával készült fel az útra. Díszes kíséretül nem kevesebb csatlóst vit magával, mint 2000 fegyveres embert. Hunyadi azt izente a várba, hogy ő eljött az ország határáig, most már a király megbízotta is megtehetik azt a kis utat, amely az ő sátráig vezet, az urakat szívesen látja. A követek visszajöttek, és jelentették, hogy a király képviseletében Ulri Gróf jelent meg a találkozón. Ulri Gróf igen bosszús. Illetlen dolognak, és a király felséges személyét mélyen sértőnek találja, hogy a király képviselője fáradjon a főkapitányhoz, és nem a főkapitány a király képviselőjéhez. Ezért János Gróf csak jöjjön fel a várba, ahogyan éldik. Bocsássad meg, uram, de igen szólott Ulrich Gróf, mentegetődzött a legény. Jól vagyon, indulsz vissza. Megmondod Ulrich Grófnak, hogy tüstént felmék. még. De küldjön bemeneti írást illő kíséretemnek, kétezer legényemnek, ki, hogy éngemet, főkapitányt s Beszterce Grófját megillet, Eszébe venni neki és nekedjék. Megint fél órai várakozás következett. A követek azzal jöttek vissza, hogy Ulri Grófnak nincs a királytól felhatalmazása kétezer fegyveres embert odaengedni egy politikai tárgyaláshoz. És óva inti a főkapitányt, hogy a jóságos és kegyes ifjú király jogos neheztelését így bárdolatlan viselkedéssel ne vonja magára. Közben beesteledett. Hunyadi követei most már vaksötétben vitték vissza a várba azt az izenetet, hogy a főkapitány nem a király, csak a király kártékony tanácsosai iránt bizalmatlan, és ha ő felsége saját kezű írással írott szalvusz konduktusz küld neki, szívesen elmegy a király színe elé akárhová. Késő éjszaka jött vissza a két legény a Köpcsényi várból. Furcsa hírt hoztak, Urri és kísérete már el is távozott a várból Bécs felé, a lehető legsürgősebben hozni fogja a királytól a menlevelet, Hunyadi csak várakozzék itten. Az apa úgy határozott, hogy várakozni fog. Az őrséget megkettőzték, mert valami cselvetéstől sohasem ártott tartani. Végre királyi hírnök jött az osztrák határ felől. Levelet hozott. Ulrigróf írta a király nevében. A szalvusz konduktus a főkapitány rendelkezésére áll, Bécsvára alatt Ulri gróf azt személyesen adja majd át. A főkapitány haladéktalanul jöjjön Bécsbe a király színe elé. Ebanyád! Morogta Hunyadi, mikor elolvasta a levelet, aztán odaadta fiainak. És mindjárt rendelkezett is, Ezer ember itt marad, ő pedig a másik ezerrel rögtön indul Bécs alá. Azonnal nyergeltettek, és kisváltatva indultak Bécsnek. Útközben három titkos besúgó lopakodott hozzájuk egymás után, a főkapitány ne menjen Bécsbe, ha élete kedves. És megint jött két névtelen levél. Hunyadi csak ment tovább Bécsnek. A városon kívül ugyanúgy megállt, mint köpcsény előtt. Alig mallott még a májusi hajnal, mikor követeit beküldte Bécsbe. Azok késő délelőtt Ulori Grófnak azzal az üzenetével tértek vissza, hogy ő a délutáni órákban kíséret nélkül jön a vár alá és hozza a menlevelet, a főkapitány is szíveskedjék őt kíséret nélkül fogadni. Az apa és két fia összeültek. Megtárgyalták, mit lesz okos tenni. Rövid tanácskozás után meg is állapodtak a haditervben. A zsoldosok közül kiválasztották az egyik legjobb lovast. Az sparaszti ruhát öltött nagy septiben, a ruhát úgy húzták le Gyámbor molnáról, a Molnárt jó pénzzel megfizették, de egyelőre őrizet alatt tartották, hogy el ne járjon a szája. A kiválasztott legény lóra ült, és békés utasember módjára poroszkáva elindult a várnak közvetlen alája. Mikor elment, a főkapitány készenlétet rendelt ezer emberének, és úgy helyezte el őket az országútmenti ligetekben és szórványos parasztházak között, hogy Riadóra azonnal mellette teremhettek. Mátyás apja mellett maradt, László hátra vonult a félig meddig rejtezkedő fegyveresekhez. Most izgalmas és érdekes várakozás következett. Elég távol is álltak meg a várfalaktól, s az úgy sem volt áttekinthető. Egyszer csak Mátyás hülelni kezdett. Jön! Csak ugyan egy vágtatóló közelgő dobogása hallatszott. Egy-két pillanat alatt már ott állt az előre küldött legény. Ötven lóval jön! Mátyás azonnal vezényelt. Jobbról balról ötven ember fejlődött melléje, mintha a földből jöttek volna elő. A bécsiek szorosan ideérkeztek a magyarokhoz. Ulrich gróf odaléptette lovát a Hunyadié mellé. – Isten hozati János gróf! – köszöntötte. – Remélem, jó utad volt. – Jó. – Annak örvendek. Ő felsége várakozik rád. Indulhatunk. Mátyás feszülten figyelt apja mögött. Látta, hogy a bécsi lovasok két felé válnak, és megkerülik a magyar csapat két oldalát. Még nem indulhatunk, felelte Hunyadi. Előbb add ide a menlevelet. Ulrich gróf alcán kaján mosoly jelent meg. Előbb gyors pillantással meggyőződött róla, hogy lovasai megkerülték, és körülfogták a magyarokat. Aztán így szólt. Bozasztó dolog, hogy milyen feledékeny vagyok. A levelet elfelejtettem elhozni. Otthon majd odaadom, most már csak gyerünk. Ugyanekkor intett embereinek. Azok kezdték terelni a magyar csapatot, volt, amelyik már kardot is rántott. De ebben a pillanatban riadót fújt a körtös, aki mátyásról nem vette a szemét. Robogó, csörömpölő zaj kelt hátoról. Az osztrákok meglepetve fordultak hátra. László vágtatva közeledett a sereggel. Ulrich Dóf már csak azt láthatta, hogy ő ugyan körülvette ötven emberrel a magyar ötvenet, de őt viszont száz meg száz fegyveres veszi körül. Mátyás elkiáltotta magát németül. Senki sem mozzanjon! Ezren vagyunk! Aki megmozdul, azonnal levágjuk! A magyarok kardot rántottak már mindannyian. Halálos csendben várt mindenki. Egyetlen mozdulat elég lett volna, hogy rövid és rettenetes mészárlás következzék, de nem mozdult meg senki. A magyar legényeknek parancsuk volt, hogy csak védekezniük szabad, de akkor Isten igazában. Erre nem került a sor. Hunyadi János farkas szemet nézett a falfehérre sápadt Úrri Gróffal. Idegemésztő pillanatokig tartott a némaság. Akkor végre folytott hangon megszólalt a főkapitány. Megjártad velem, Uri gróf. Meg akartál öletni, és most az életed a kezemben van. De a király zászlójával jöttél, a királyt tisztelem gyalázatos személyedben. Neked adom az életedet, most akarod vissza. De ha még egyszer így kerülsz a szemem elé, Isten engem úgy segéljen, megöllek! Intett a fejével. Úrrigróf emberei mögött magyar vezényszavak hangzottak. A körülfogó magyar sereg ketté vált, és helyet nyitott az országúton. A módon vigyorgott zavarában. Szólni is akart volna, de a szót lenyelte. Némán megfordult, elindult. Emberei utána. Úgy kullogtak, mint a megvelt kutya, a két oldalt álló fegyveres sereg sorfalai között. Mikor elhaladtak már, Hunyadi János elkiáltotta magát. Áldomást a legényeknek! Hajnalban indulunk vissza! Éjszakára virrasztókot két lovankint! Nyüzsögve bomlott széllyel a sereg, hogy a táborban vidámságnak lásson. Mátyás megsuhogtatta a kardját. Hogy valamelyik kis húzalkodás nem lőn, igen, bánom. Bécsnek várát is megvínám mastan, akkora bennem az természet. Még megérhedd! mondta Hunyadi János csendesen. Azzal ők is indultak vissza a sátorba.